ותהי ישראל שמונה מאות אלף איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה חמש מאות אלף איש. ויח לב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם. ויאמר דוד אל אדוני, אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה אדוני, העבר נא את עוון עבדיך, כי נסכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר, ודבר אדוני היה אל גד הנביא,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 ויינחם אדוני אל הרעה, ויומר למלאך המשחית בעם, רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הארבנה היבוסי. ויומר דוד אל אדוני לראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי האבתי, ואלה הצאן, מה עשו? תהי נא ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה, הקם לה' מזבח בגורן ערבנה היבוסי. על דוד כדבר גד, כאשר ציווה ה', וישקף ערבנה, ויר את המלך ואת עבדיו עוברים עליו. ויצא ערבנה, וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר ערבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני, ותיעצר המגפה מעל העם. ויומר ערבנא אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה, והמוריגים וכלה הבקר לעצים. הכל נתן ערבנא המלך למלך. ויאמר ערבנא אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל ערבנא, לא. כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בחסף, שקלים חמישים. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות אושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל.